kommer veckans frågor träna och läs frågorna många gånger så att du kan läsa flytande det betyder att du inte stannar utan när du läser så flyter det på som när vattnet rinner läsa flytande att man inte stannar du måste träna många gånger. Vi börjar med de frågorna som har ett verb först. Alla de frågorna kan man svara med ja eller nej. Ja och nej frågor. Ett verb först. Och precis efter verbet kommer subjektet. Varje gång jag läser en mening så är jag tyst efter meningen. Då kan du prova att läsa meningen. Så jag läser före och du läser efter. Sen får du läsa själv också. Ibland så säger man att när man har en fråga så går, så, så går det upp i slutet. När man säger frågor så går man ibland upp på slutet. På svenska är det ibland så, men man får mest hålla koll på om verbet kommer först då vet man att det är en fråga. Eller om det kommer ett frågeord, då vet man också att det är en fråga. Så det är det man måste tänka på. Man kan inte lyssna bara att man går upp med rösten. Utan kolla Verb först och frågeord först. Då vet man att det är en fråga. Nu läser jag. Vågade hon vara öppen nu? Vågade hon vara öppen nu? Skulle människor behandla henne dåligt? Skulle människor behandla henne dåligt? Du läser när jag är tyst va? Säger du det en gång till då? Nu tar vi tredje raden. Kunde hon fortsätta jobba med de ensamkommande? Kunde hon fortsätta jobba med de ensamkommande? Kan du prata med mig? Kan du prata med mig? Har det hänt något? Har det hänt något? Alla de här som har ett verb först Sen kommer den röda subjektet. Och sen kanske, om det är ett hjälpverb först, så kanske det kommer ett verb till. Har det hänt något? Det minsta du kan ha här det är två ord. En grön och en röd. Ett verb och en ett subjekt. Som kommer du. Kommer du. Äter du två ord? Ett verb och sub ett subjekt. Nu tar, går vi till frågor med frågeord först. Då kommer frågeordet och sen kommer verbet, den gröna, precis efter. Och sen kommer subjektet, den röda. Vem var hon? Vem var hon? Vad skulle hon göra nu? Vad skulle hon göra nu? Var är du, Louise? Var är du, Louise? Varför trodde de att hon inte kunde tänka normalt? Varför trodde de att hon inte kunde tänka normalt? När skulle hon kunna känna en självsäkerhet igen? När skulle hon kunna känna en självsäkerhet igen? Hur kunde en ljus solig dag bara ändras till mörker? Hur kunde en ljus solig dag bara ändras till mörker? Och så var det det ordet som vi hade glömt, vart. Jag säger några meningar med vart också, så kan du säga efter. Och vart, då är det att man, man, man, man, man rör sig. Det är en riktning ditåt, vart. Det är inte att man är stilla, utan man rör sig. Vart kör bussen? Alltså till Lund Vart kör bussen? Bussen kör till Lund Vart går du? Jag går hem Vart går du? Jag går hem Så vart, då blir det jag går hem. Inte till hem, utan bara jag går hem. Och var är du? Jag är hemma. Var är du? Var är du? Jag är hemma. Då är det hemma på en plats. Okej, när du har ett frågeord först- då måste du ha ett verb och ett subjekt. Men du behöver inte ha fler ord. Det kan vara bara tre ord: frågeord, ett verb och ett subjekt. Var är du? Det är den kortaste frågan med frågeord. Nu tar vi de här frågorna som var lite annorlunda, som var Olika från de första. De annorlunda frågeorden. Vilken, vilket och vilka. Där måste man tänka på om det är ett en ord, eller om det är ett, ett ord, eller om det är många plural. Och så fick man ändra. Så vi värmer första. Där var det bil. Det är alltså en bil. Och därför säger vi vilken. Så här. Nu läser jag. Och du läser efter. Vilken bil vill du ha? Vilken bil vill du ha? Nu kommer jobb. Och det heter ett jobb. Därför måste du säga vilket. Nu läser jag. Vilket sorts jobb skulle hon söka? Vilket sorts jobb skulle hon söka? Och så kommer skor som är två stycken. Då måste man säga vilka. Vilka skor skulle hon ta med sig? Vilka skor skulle hon ta med sig? Ibland så säger vi de här frågorna på ett annat vis. om Istället för att säga vilken bil så säger man vad har du för bil? Vad har du för bil? Vi har nog inte pratat om det, men jag säger de frågorna så kan du träna på dem. Istället för vilken bil vill du ha? Säg efter mig nu. Vad har du för bil? Vad har du för bil? Istället för vilket eh, Vilket jobb har du. Vad har du för jobb? Vad har du för jobb? Och så står här att hon skulle söka. Då blir det så här. Vad har du sökt för jobb? Vad har du sökt för jobb? Och på den sista. Vad har du tagit med dig för skor? Vad har du tagit med dig för skor? Alltså, vad har du tagit med dig för skor? Den får vi prata mer om sen. Nu tar vi de sista meningarna, som är meningar med hur. Hur kan stå alldeles ensamt som frågeord. Till exempel, hur mår du? Då kommer frågeordet hur, sen kommer verbet mår, och sen kommer subjektet du. Hur mår du? Då är det ett helt vanligt frågord. Men det kan också komma fler ord med efter hur. Och då hör de ihop med frågeordet. Så när man har sagt alla de orden som hör ihop sen kommer verbet. Hur länge, hur mycket, hur många, hur ofta? Nu säger jag den första meningen. Hur länge tror du att vi vill vänta? Hur länge tror du att vi vill vänta? Och då måste man svara i, i, i en tid. I klockan, hur många minuter, hur många timmar, hur länge. Det är alltså tid. Kommer nästa. Hur mycket kostar den? Hur mycket kostar den? Då måste du svara i kronor. Hur många år har du bott i Sverige? Hur många år har du bott i Sverige? Och det är alltså hur många år som hör ihop. Och sen kommer verbet har. Eller så hur många barn, hur många eh, bilar. Sen kommer verbet har. Då, den sista, hur ofta tränar ni på gym? Hur ofta tränar ni på gym? Och då kanske du svarar: Jag tränar aldrig på gym. Eller du kanske säger: Jag tränar en gång i veckan. Eller: Jag tränar en gång i månaden. Eller jag tränar en gång om dagen. Eller jag tränar en gång om året. Okej, där är ett annat eh, ord också. Nu, vi sa hur länge. Då är det tid. Men hur långt. Hur långt är det till Lund? Ah, det är 15 kilometer. Du måste svara i som kanske meter eller kilometer. Hur långt är det till din lägenhet? Det är är 200 meter. Jag bor precis här borta. Hur långt är det? Och ett annat ord som hör ihop där. Hur lång är du? Hur lång är du? Jag är 1.75. Eller hur lång är lektionen? Den är 1 timme och 45 minuter. Så lång kan både vara tid och eh, meter. Okej, okay, tränar ni bra på att läsa så att det flyter. Så skickar du in det när du har läst in det. Tack så mycket för mig!